46. Джулієта завмерла, дослухаючись до кроків, що віддалялися сходами. Відчувала, як вібрує поруччя. Ногами і руками побігли крижані струмочки. Хотіла гукнути, закричати тій людині, щоб зупинилася, але раптом її груди захололи, мовби спорожніли від напливу адреналіну. Нначе крижаний вітер залетів глибоко в легені і витіснив звідти голос. З нею в бункері були живі люди. І вони втікали. Жульєта відпустила поручення і метнулася через майданчик, добігла до вихідних сходів і помчала ними так швидко, як тільки могла. Здолавши один прогін, відчула, як адреналін відступає, і змогла крикнути «Стій!», але тупотіній її босих ніг з металевими сходинками заглушило голос. Вона вже не чула чужих кроків, але й не насмілювалася зупинитися і прислухатися, боялась, що важче буде наздогнати втікача. Проминаючи двері 31-го поверху, стурбовано подумала, що ця людина могла прослизнути на якийсь рівень і зникнути. А якщо тут є лише кілька живих, і вони ховаються десь у глибинах бункера, вона може ніколи їх не знайти. Якщо тільки вони цього не захочуть. Чомусь ця думка найбільше жахала, що вона може решту своїх днів прожити сама, розшукуючи їжу та виживаючи в поруйнованому бункері, розмовляючи з неживими предметами, поки якась група інших людей займатиметься тим самим, не показуючись їй. Вона так цього налякалась, що навіть відразу подумала про інше. Адже вони можуть усією групою шукати її. І не з найкращими намірами. У них можуть бути які завгодно наміри, а ще в них буде і її ніж. Жульєта зупинилася на 32-му і прислухалась, обіруч вчепившись у поручя. Було майже неможливо стримати подих. Легені жадали хоча б кількох ковтків повітря, але жінка не рухалась, відчуваючи, як пульсують вени рук, зціплених на холодному поручі, і знову почула внизу чіткі кроки, тепер гучніші. Вона наздоганяла ту людину. Підбадьорена знову зірвалася з місця і помчала, перескакуючи по три сходинки, хитаючись, ніби танцюючи на сходах, як у юності, однією рукою стискаючи вигнуте поруча, інше витягнувши вперед для рівноваги, ледь торкаючись до сходинок і перелітаючи далі, думаючи лише про те, щоб не послизнутись. Спіткнутися на такій швидкості не можна, бо той крок стане фатальним. Пригадалися нещасні старі з бункера з поламаними ногами і руками, та все-таки вона витискала з себе останні сили і летіла далі. Тридцять третій промайнув розмитою плямою. Ще за одним вигином сходів унизу грюкнули двері. Джульєта зупинилася і глянула вгору. Перехилилася через поручя і зазирнула вниз. Кроки стихли. Чулося лише її важке дихання. Джулієта поквапилася подолати решту прогону і потягла на себе двері тридцять четвертого. Вони не відчинилися, втім, двері не були замкнені. Клямка клацнула, і вони зрушилися, про те, щось їх тримало. Джулієта шарпнула сильніше, все марно. Вона налягла знову і почула, як щось тріснуло. Уперлася ногою в другу стулку дверей і спробувала втретє. Смикнула щосили, відкинувшись назад. Притягла руки до грудей і відштовхнулась ногою. Щось сіпнулося. Двері рвучка відчинилися, і Джулієта випустила ручку. Зсередини ринуло світло. За дверима спалахнула справжня ілюмінація, але тільки на мить, бо наступної миті вони з грюкотом зачинилися. Джуліета підповзла до дверей, знову схопилася за ручку, відчинила їх і звелася на ноги. На підлозі фойє лежала переламана мітла. Уламок ще стирчав у дверях. Яскраве світло сліпило жінку. Над головою сяяли потужні лампи, прямокутники світла ясніли в нескінченному коридорі. Джуліета прислухалась. Чи не лунають знову ті кроки? Але чулося лише дзижчання ламп. Панель перед нею кліпала червоним оком, ніби знала таємниці, яких не збиралася виказувати. Жульєта підійшла до стійки, глянула праворуч, де за склом виднілася кімната для переговорів. Там теж горіло яскраве світло. Жулієта уже звично перестрибнула турнікет і гукнула Агов. Покатилась луна. Здалося, що в освітленому приміщенні вона звучить інакше. Тут було життя, електроенергія, чужі вуха, які могли її почути, тож луна здавалася слабшою. Жулієта пішла повз кабінети, зазираючи в кожен. Скрізь панував безлад. Шухляди були виставлені на підлогу, металеві шафки для документів перекинуті, дорогоцінний папір вивалений під ноги. Комп'ютер на одному з робочих столів виявився ввімкненим. На моніторі світилися зелені літери. Здавалося, вона потрапила в казковий світ. За два дні, якщо припустити, що жінка стільки проспала, її мозок поступово звик до тьмяного зеленого світла аварійних ламп, до життя в нелюдських умовах, до життя без електрики. У роті ще відчувався солонуватий присмак, але ось вона пробиралася звичайним робочим місцем, яке просто не прибрала. Уявила, як зі сходів, сміючись, входить наступна зміна. У подібних офісах взагалі є зміни. Перебирає папери, ставить на місце меблі і береться до роботи. Думка про роботу повернула Джульєту до думки про те, що тут взагалі робила. Вона ніколи не бачила приміщень такого планування. Майже забула про свій політ сходами, вражена побаченим. Зазирала в кожен куток, адже ці яскраво освітлені кабінети збуджували в жінці з глибин не меншу цікавість, ніж кроки, які привели її сюди. Повернувши коридором, Джулієта опинилася перед широкими металевими дверима, які, на відміну від інших, не відчинялися. Налягла на них і відчула, як вони легко піддалися. Вперлася плечем у ті двері і натиснула. Вони не причинилися настільки, щоб можна було пролізти. Джульєта мусила перебратися через чималу металеву шавку, яку повалили просто біля дверей, аби їх загородити. Приміщення за дверима було величезне, не менше за генераторну і набагато більше за кафе. Скрізь стояло щось подібне до шаф для паперів, але без жодних шухляд. Натомість передні панелі ми готіли вогниками червоними, зеленими і жовтими. Джулієта покопирсалася в паперах, що випали з перекинутої шавки. Хтось посунув шавку до дверей. І це точно зробили зсередини. «Аго!» Джуліетта пішла рядами високих приладів. Вирішила, що це такі прилади. Вони гули, пропускаючи струм, а подеколи дзижчали чи клацали, мовби щось спрацьовувало в них усередині. Джуліетті спала на думку, що це може бути така незвичайна електростанція, напевно, для забезпечення освітлення. «Чи ці штуки містять акумулятори?» Друти і кабелі на задніх панелях приладів переконали її, що так і є. Не дивно, що світло тут таке сліпуче, ніби працюють відразу двадцять акумуляторних з машинного. «Є тут хтось?» – знову гукнула Джулієта. «Я на заподію вам шкоди!» Вона йшла далі, дослухаючись, поки не дісталася до приладу зі знятою панеллю. Зазирнула всередину і побачила не акумулятори, а мікросхеми на кшталт тих, які постійно паяв старий Вокер. Насправді машина всередині дуже нагадувала розібраний комп'ютер із диспетчерської. Жульєта мимоволі позадкувала, нарешті все зрозумівши. «Сервери!» – прошепотіла вона. Джульєта була в айті відділі цього бункера. 34-й поверх. Ну звісно. Від дальньої стіни долинув характерний звук, не наче метал ковзнув по металу. Джулієта кинулася туди, обминаючи високі прилади, розмірковуючи, хто це в біса такий, чому він втікає, і де цей втікач збирається сховатись. Повернувши за останній ряд серверів, вона побачила, як панелі з металевих ґрат закриває отвір у перекритті. Джуліета кинулася на підлогу, мантія зі скатертини обмоталася навколо її ніг, але вона встигла схопитися за край панелі, перш ніж та стала на місце. Прямо перед нею чоловічі пальці сискали грати. Хтось скрикнув, натужно закриктав. Джуліета спробувала підняти панель, але не мала на що опертися. Одна рука зникла. Замість неї, з-поміж ґрат, вистромився ніж. Джулієта присіла, підібгала ноги, шукаючи опори. Шарпнула грати і відчула, як лезо впинається її у пальці. Жінка закричала. Чоловік унизу також закричав. Він виринув з-під град, стискаючи ніж у тремтячій руці. У лезі зблискувало відображення ламп. Джулієта випустила металеву панель і стиснула руку, з якої скрапувала кров. «Спокійно!» – сказала вона, відповзаючи назад. Чоловік на мить опустив голову, знову підняв обличчя. Подивився за спину Джуліети, мовби звідти хтось наближався. Вона здолала бажання і собі озирнутися, Вирішила, що варто довіряти тиші, адже чоловік, можливо, намагався обдурити її. «Хто ти такий?» – спитала вона, обгортаючи край з навколо руки, щоб зупинити кров. Помітила, що чоловік із густою неохайною бородою, одягнений у сірий комбінезон. Такі робили і в її бункері. Чи майже такі? Він витріщався на неї. Темне, нечесане волосся пасмами звисало на обличчя. Чоловік ніби хотів щось сказати, але тільки захрипів, відкашлявся в руку, готовий будь-якої миті пірнути у люк і зникнути. йди, сказала Джулієта. «Я не заподію тобі шкоди!» Чоловік подивився на її поранену руку, тоді на ніж. Джулієта помітила, що тоненька цівка крові стікає ліктем. Рана боліла, але під час роботи в машинному бувало і гірше. «Пробач!» – нарешті промирив чоловік. Він облизав губи і голосно ковтнув. Ніж у його руці затрусився дужче. Мене звати Джульс, сказала вона, усвідомлюючи, що цей чоловік злякався її набагато більше, ніж вона його. А тебе? він глянув на леза ножа між ними, похитав головою. Немає імені, прошепотів він. Голос був хрипкий, ніби в горлі у нього пересохло. Немає потреби. Ти тут один? Він знизав плечима. Соло, пробурмотів чоловік. Руками, підняв на неї погляд. Звідки ти? Він знову облизав губи, прочистив горло. Його очі, наповнені слізми, блищали у світлі ламп. З якого поверху? Ти був сам не один рік? здивовано перепитала Джулієта. Вона й уявити собі такого не могла. Я прийшла не з якогось поверху, сказала вона. Я прийшла з іншого бункера, вимовила останні слова тихо й повільно, не знаючи, яку реакцію ці новини викличуть у такого вразливого з вигляду чоловіка. Але Соло кивнув, зовсім не дивуючись. Не цього очікувала Джульєта. «Зовні!» Соло знову глянув на ніж, витягнув руку і поклав його на грати, відштовхнув подалі від них обох. «Там безпечно?» Джулієта похитала головою. «Ні», – відповіла вона. «У мене був костюм. Далеко йти не довелося, але все ж таки я не мала вижити». Соло опустив голову, знову підняв на неї погляд, із очей котилися сльози, зникаючи в бороді. «Ніхто з нас не мав вижити», – сказав він. «Жоден».